Там зосталось невеличке фіолетове світло, яке ледь, ледь розсівало густу тьму. І Валенко виліз на свою кушетку і навіть не глянув униз, щоб не бачити, як буде роздягатися грецька богиня. Скинувши піджак та черевики і поклавши їх на полицю, він обережно, щоб не репіти пружинами над головою богині, ліг і прикрився ковдрою. А богиня вже лежала горілиць, і дивилась широкими очима у фіолетову темряву купе. Лежала і уперто силкувалась розгадати загадку, піднесену їй Емгібістом Білугіним і кореспондентом Зінчуком. В чому тут річ, що має означати ця нещасна анкета, адже малій радянській дитині повинно бути ясно, що ця справа підозріла, що бідного, наївного кореспондента ті ловлять у своїй проклятій сіті. Мир, свобода, знищення експлуатації, найманої праці, влада робітників, трудова колектократія. Де? В царстві насилля, гніту експлуатації, влади деспотів. Ясно, що коли цей наївник буде проводити цю анкету і проводити її так, як він це робить, то він сам на себе дасть стільки доказів своєї контрреволюційності що його в перший же день, як він вернеться до Москви, розстріляють або в найкращому випадку зашлють на вічні каторжні роботи. Бо кожний же анкетований ним так перелякається цих страшних запитань, що наклипає на нього, щоб себе врятувати. Добре, а що їй робити? Що вона повинна сказати Білугіну? Переказати так, як було, себто переказати той тон. Той близько очей, ту ледве приховану симпатію Зінчука до тез анкети. Це означає подати НДБ перше кільце того ланцюга, який сам собі кує нещасний наївник, і який його потягне до Сибіру або до Стінки. А не подати, сховати це ж те саме питання муки смерті матері, сина і самої себе. О, Боже, що ж робити? Ну, добре, закохати його в себе, закохати так, щоб готов був життя своє віддати за неї і вимагати іменем того життя, щоб кудись втік, сховався, зник. Але куди ж він може втекти від МДБ? Це так само неможливо, як кинутому у море втекти від води. Його за кілька днів знайдуть і тоді вже будуть мучити так, як тільки вони вміють це робити. Крім того, він ні разу не сказав «ніч». І їй не довелося відповідати йому «ранок», як наказував Білугін. Але добре це чи погано для Зінчука? І що мають означати ці два слова? Що це пастка, то це ясно. Але в чому саме ховається небезпека? І як попередити його щоб він нікому не казав тих страшних слів. І взагалі, як їй бути? Як? Олена Вікторівна в тузі переверталася з боку на бік і так стомилась, що нарешті аж дивувалася сама собі. Та чого, Боже мій, за цього так турбуюсь? Чим він мені такий небайдужий? Мало я їх передала їм, Ну, хай ще одне злочинство лягає на мою душу. І хай цей проводить собі свою анкету. Не дитина ж він справді, повинен ж він розуміти, хто і для чого йому дав її. Але хто дійсно дав? І це знову загадка. Цей бідолаха каже, що дала редакція правди. Але ж редакція сама без доручення вищої інстанції не могла організувати таку страшну контрреволюційну анкету. Про неї повинно знати Політбюро, себто Сталін. Отже, виходить, сам Сталін проти себе? Таку пропагандивну анкету затіяв, який абсурд. Але що ж у такому разі вона має означати? Що? Невже Сталін чи Політбюро справді хоче довідатись, як поставились би радянські люди до таких небезпечних запитань? Чи щоб знати, як реагувати, коли б висунулося на світовому форумі питання референдуму всіх народів про колектократію. Невже це можна припустити? Із-за Болотова знову переверталась на другий бік, знову думала, знову намагалась перестати думати і заснути. А над нею, так само з розплющеними на пітьму очима, лежав нещасний наївник і теж намагався розгадати загадку, хто власне була ця жінка.